Gure udazierako ekitaldi ja, ohikoa da, eta aurten ere horrelase, horrelase antolatu dugu erdiaroko azoka esaten dugun hori. Erdiaroko azoka honek badu alderde batetik eh, nolabiteko girotze bat, eta girotze hori lortzen dugu bueno, apaingarri bidez, eh, kasu batzutan gaina bizi lagunen parte hartziarekin, eta batez ere gero eh, antolatzen diren eh, ekitaldien bidez. Eta nagusiena erdiaroko azoka bera da. Eta azoka horretan urtero izaten dugun eh, lankidetza ere, aurten izango dugu zuzen ere napar bideak izeneko elkartearekin. Azoka da eta eskullan gilean azoka dela esaten dugu beti, eta badago horra legin berezi bat alaxe etor daitezen izenak berak zaten dunez, Nafarroaldetik Nafar etortzen zaizkigu batez ere, nion aurtengoan ondarribiko jendiari ere zabaldu diogu, zabaldu diogu aukera aurrekurtetan gutxixiago baldinbaziren ere aurten ezkari asko jaso ditugu eta hoiek antolatu beharko ditugu. Eta ekitaldi eta nola Lang giro, lan giroa eta jai giroa osatzeko ba, azoka azokarekin batera bat kale animazioa izango dugu beti, Orduan espero dugu bertako herritarrek eh, eta kanpotik etorreko zezkigunek zeskigu, aukera izatia ba, urtero topatzen dituzten kutisioiek berriro ere erosteko eta bertako eskulangile batzuk ere aukera izatia ba, erritarren gana beste errikiden bestela iristeko. leiristeko bai. argi dago, ba, azoka bat dela erakusketak ere badira eta sentzu horretan ere badu berealde e, ezigarria ere e, aur gaztetxoek helduek bueno, ere ikus dezaten ba, garaian garaiko e, ba, eskulangile ulangiliek nola egitzen zuten lan ere Hori da eta eta haiek goguan, uin gaur egungoak, e, gaur egungo pertsonen bidez, ez eta bereziki hori horregatikan dugu harreman hori hain zuzen ere elkarte honekin, balkarte honek betetzen ditulako baldintza horiek, ez? Piska bat eskulangintzan aritzen diren e, pertsonen ba, ba fidagarritasun hori eta noski balijo du bai, bai, noski gazteentzat ere badakit batzuk azterketetan dabiltzala eta ez dutela astebuka era honena ben bueno, ere ikus dezaten eta lehen aipatzen aipatzenuen bezala e, sumatu dugu aurten esate baterako ba, ba, eskari gehiago torri direla erritik bertet, bertatik eta bueno, ba, ba moldaketa egin beharko dugu Eta gero ikusi beharko dugu ez ki datu zen biziotarako e, agian ba bageia ote dugun hori. Hala xe, hala da. Bai, bertako horretarak aipatzen bitugula, urtero eskertzen diezu alde zarreko bizi lagunei, batzuentzat jaigiroa da, bestaz, beste batzuentzat berra da, beno ba egiten do. Hori da, Zalantzarik eh, ez dago Zalantzarik ez dago eh, bertako bizilagunen lankiretzarik abestago, lalakorik egiterik hain zuzen ere, larun bat goizetikan hasiko eh, direlako ba, ba prestatzen lanak eta eta hemendik ere hori eh, eskertu eskertu nahi ditugu, urtero hain zuzen ere izaten duten eh, jokabide eta jarrerangatik. Egila da eh, zirkulazioari begira, orain dauden muga kontuan hartuta, hori apalago izango dela eta beraz eh, ba, kalean biziezga betaren no, kotxe zibiltzeko, kotxe zibiltzeko e, aukerarik ez dugu izango barrenen, nion bai, oztopoak eta izango dituzte eta beraz, eskertu egiten dugu eta zentzu horretan gainera, konturatzen gara, kaletarrek, kaletarrek nolabait, berrezkuratzen dutela, bagarai ba, hartako, bagarai hartako pertsonen daite hori. Minaskatxoak, bai, zuri.